Caseta 8, fața B Ea trebuia să ție trei ani turcești, deci numai până în 1496. În acest an, prevăzându-se jafuri pentru sfârșitul sorocului făgăduit, Ioan Albert strângea iarăși bani ca să-și plătească ostașii. Tătarii, după deprinderea lor, apucaseră înainte și nu numai cădijmuiseră unele părți ale Poloniei, dar arătau chiar că voiesc să rămâie acolo. Pentru a întâmpina mai bine un viitor care putea să fie greu, Polonia și Litvania se legau asta totdeauna alături, cum fuseseră atunci când același om le cărmuia pe amândouă. NOTĂ Ibidem, paginile 433 și următoarea. Închei nota. 2 Roman Lupta de la Dumbrava Roșie În loc să aștepte pe păgâni, Ioan Albert, sfătuit de trufia de neastâmpărul, de lăcomia lui pe de-o parte, iar pe de alta de un foarte învățat italian pripășit la curtea lui, Ioan Buonacorsi, ce zicea Calimachus, un mare făuritor de planuri zadarnice și costisitoare, se hotărâ să se arunce el pe neprevestite asupra dușmanului veșnic al țării sale. NOTĂ VESCHILIA și CETATEA ALBĂ Pagina 174. Închei nota. Alexandru Litvanul îi arăta mai târziu, în 1496, ce bine ar fi dacă s-ar căpăta îndărăt de la păgân chilia și cetatea albă, gurile în mare ale negoțului Poloniei și Litvaniei, dacă astfel s-ar pune din nou înaintea tatarilor vechea granița anistrului cu vădurile bine apărate. Nota. Levițchi, doi roman, paginile 436-437, închei nota. De pretutindeni veneau știri strașnice despre un nou avânt al turcilor ce se pregătește pentru a sfărma cine știe ce puteri creștine. În Croația pieriseră peste 5000 mii de unguri, cărora li se tăiase nasurile pentru a sluji drept dovadă a sălbăticiei isprăvi păgâne. A sălbaticei spre păgâne. O sumedenie de oameni din această țară căzuseră în robie. La granița sărbească se țeseau într-una vicleșuguri și pavel chinezul putea să o apere numai înfrângând sălbăticia prin altă sălbăticie. În munții Albaniei, umbra, umbra lui Scanderbeg îndemna iarăși la luptă pe falnicii săi arnăuți care se scuturau din robie. Notă Bonfinius la acest an, închei nota. Venețienii, care simțeau că ochii sultanului apasă lacome asupra orașelor lor din Morea, arătaseră printr-o solie de cinste, încă de la suirea în scaun al lui Ioan Albert, ce sarcina ar fi mai potrivită pentru dânsul, și ei aveau galben bun și mulți, care ispiteau. Notă. Scriptores Rerum Prusicarum, patru roman, pagina 794. Miehovski, în rerum polonicarum, doi roman Cracovia 1874, paginile 16-17. Închei nota. Din Roma venea în sfârșit glasul de îmbărbătare, cuvintele de binecuvântare ale Sfântului Părinte. Vladislav al Pol Ungariei era învinuit de supușii săi că e prea slab. Prea suferitor față de orice jignire. El plecase în 1494 la Lloyd Shaw ca să se întâlnească cu frații săi, să-și ierte unul altuia toate greșelile, să-și împartă tot ce mai aveau de împărțit, să-și unească pentru pace ca și pentru război regatele și stăpânirile, și să fie bun frați în fruntea unor țări surori pentru binele creștinătății răsăritene. NOTĂ la 17 mai 1494, Raguzani, care primiseră o scrisoare a regelui din ultima zi a lui Mart, după congres, îl lăudă pentru Tractatus Necesarii et Saluberima Consilia, încheiate acolo. La 9 iunie, după alte scrisori, ei se bucură de aprinderea din nou a stelei creștine. Închei nota Cardinalul Frederic serbă liturgia de împăcare și iubire înaintea blăstarelor lui Casimir, al cărui suflet se însenină în sfârșit. La întoarcerea de la această întâlnire, în care crescuse inima tuturor iaghelonilor, domnii răsăritului, de la Adriatică la Marea Neagră, Vladislav merse în Ardeal, unde strânse birurile, și lăsă toată grija unui singur om, Bartolomei Dragfi, din sângele lui Dragoș Moldoveanu, un aspru român din Maramureș, care știa să facă pace, trăgând în sapă pe turburătorii ei. Apoi el se întâlni în banat cu celălalt român de strajă la hotare, cu viteazul și cumplitul Pavel chinezul, și el un zepeș binefăcător. Îndată, Bartolomei și Pavel trecură Dunărea arzând semendria. sau semendria. Ei culeseră o pradă cum nu se mai pomenise de mult și băgară groaza, până și în Constantinopol. Pavel muri în toamnă după întoarcere cu aceeași mulțămire cu care murise cu Vodă, cel din dintre românii cei mari ai veacului, ce sta să se încheie acum, când desprezurease Belgradul. Pacea se învoi turcilor în 1495, numai pe trei ani, deci până în 1497, când se mântuia și pacea lui Albert. NOTĂ Bonfinius, la acest an, închei nota. În sfârșit, prădăciunea la care fusese supusă țara românească în 1493, amenințările vidinenilor lui Malcoci în 1494, trezirea spre luptea celor doi proroci ai pieirii, Malcoci tânărul și bătrânul Ali, care smulgea barba de mânie când nu-i ajungea sângele vărsat, puseseră pe gânduri și pe bietul Vlad Călugărul care rânea iarăși către o călugărie liniștită și pe Ștefan care tresări simțind cum se apropie furtuna. Trimițând la Turci în 1496, el cercetă cu solie în același timp pe munteni, de care nu voise să știe atâta vreme, pentru că domnul lor îl trădase și îl păgubise. Se zice că între cei doi domni se făcu o înțelegere și că ei ar fi făgăduit ungurilor 20.000 de oameni pentru războiul creștin Notă Același, adică Bonfinius, paginile 512-513 Vlad muri în vara anului 1497 Lăpedatu Vlad Călugărul, pagina 50 Scrisoarea din Bogdan documente și regeste, pagina 130 Închei nota și care putea să fie în adevăr cea mai sfântă nădejde a bătrânului din Suceava, decât să vadă iarăși fluturând steagurile sale cu chipuri de sfinți creștini, pe zidurile vechi ale cetății albe, încuprinsul chiliei înalțate de dânsul, să întinerească o clipă luptând cu vrăjmașii din tinerețele sale și apoi, văzându-și cu ochii mântuirea domn creștin între domnii creștini, biruitor între biruitori, să plece liniștit pe lumea pe care... Seduseseră și săi. Ștefan va fi fost încunoștința din vreme de hotărârea lui Ioan Albert, care voia să dea înapoi Moldovei, Poloniei, creștinătății, Chilia și Cetatea Albă. Pe când se îndreptau spre tabăra din Lemberg magnații Poloniei apusene și ai celei răsăritene, mazovienii, silezienii, cavalerii Ordinului Teotonic, călugări în armații din Prusia, cu care se ciocniseră în alte timpuri moldovenii lui Alexandru cel Bun, domnul se coborâ spre Dunăre și îl găsim în curțile din Vaslui, lângă locul celei mai vestite biruinți ce câștigase asupra dușmanilor, ce erau să simtă din nou puterea brațului său în zilele de 13 și 19 mart 1497. Notă Uricariul 14. Roman, paginile 72-74 18. Roman, pagina 77 Închei nota Craiul zăbovi însă, în loc să înceapă fulgerător un război de primăvară, el se puse în mișcare abia în mai, după ce trimisese un sol la poartă ca să înșele pe turci. La 19 ale lunii el își făcu intrarea în Lemberg, unde se făceau pregătiri mari pentru acest drum de cucerire, ce putea să crească iarăși bogăția orășenilor de aici, vechi negustor prin Moldova. Abia la 1 iunie se ridică de departe Hans von Tiffen, marele maestru al teutonilor cu șirurile grele ale cavalerilor săi purtători de cruce. Numai în cea de-a doua jumătate a lunii oștile se îndreptară spre Nistru. Notă Chilia și cetatea albă, pagina 285 Naker, în Scriptores, Rerum Prusicarum, 5 romani, pagina 290, închei nota. Ștefan trimise înaintea oaspetului său dorit pe vistierul cel nou Isaac, un boier mai tânăr, care avea această dregătorie numai din anul 1491. Acesta se întoarse cu o solie regală de lămuriri. Se spuse prin cei doi trimiși, Creslau curosvanski și Nicolae Podlodovski, pe care Ștefan nu-i mai văzuse până atunci, că mântuitorii Moldovei se apropiau. El mulțumit craiului că s-a gândit la nevoile lui și îl sfătui să se grăbească astrăbate prin Valea Nistrului din partea tătarilor sau din partea lui spre Dunăra de jos. Când polonii vor fi acolo, se va înfățișa și el în lagărul lor, și vor lupta frățește luptă creștinească. Not. Notă Cronica de la Bistrița pentru solul moldovean Vapovski în scriptore Polonicarum 2 Roman pagina 22 pentru Poloni. Închei nota. Cu acest răspuns plecă Isac a doua oară și vechiul credincios al domnului Logofotul Tăutul care se întorsese abia de la Constantinopol unde va fi fost pentru același scop ca și solul leșesc. Trimișii regelui veneau plin de daruri și oamenii domnești aduceau și ei daruri viitorului dezrobitor al cetăților de la Dunăre. NOTĂ Numele solilor moldoveni în cronica de la Bistrița Pentru sosirea lor la rege, Nacher, locul citat, pagina 298 Pentru solul polon la poartă, Chilia și cetatea albă, locul citat conform lămuririle lui Ioan Albert către fratele său Vladislav în Levițchi, doi Roman, pagina 444, închei nota. Cei din urmă ajunseră în tabără pe la sfârșitul lui Iulie, când se vedeau acum râpele înalte ale Nistrului, la gura căruia hăt în jos ienicerii păzeau în cetatea albă. Craiul se arătă foarte binevoitor pentru cei doi boieri fruntași ai Moldovei, dintre care unul păstra pecetea și celălalt visteria țării. Dar întârziind răspunsul, într-o cale ca aceasta sunt doar atâtea griji, el îi luă cu sine mai departe. Nistrul trebuia trecut la Camenița, dacă era să se aleagă drumul prin Moldova, unde Ștefan făgăduise că se va da hrană destulă prietenilor săi, Isaac și tăutul văzură cu mirare că oastea se oprește în satul Mihalcea, mult mai sus, și trece prin vadul de acolo, de unde se putea coborâ, drept la sniatinul Pocuții, atingând pe această cale, scurtă și sigură, frutul. NOTĂ Pentru drumul până la Suceava, izvorul e cronica de la Bistrița. O hartă în e Fischer, Cosmin, ein Beitrag zur Geschichte de Moldavischen Conflictes, Imiare, 1497, Cernăuți, 1903. De curând, un ofițer român a dat o traducere românească acestei cărți, făcută cu muncă și intenții bune, da de către un diletant, închei nota. Dar păcuția era tocmai vechea pricină de vrajbă între Polonia și Moldova, care se chema că se lupta acum umăr lângă umăr împotriva păgânilor. Din vederea locurilor de aici, Cetăților ce-și schimbaseră stăpânul, satelor înfloritoare care se cerau pentru alții grâiele de aur, nu puteau să răsară decât păreri de rău, porniri răzbunătoare, amintiri de mânie. Și iarăși, dacă era un drum pe care Ștefan n-ar fi voit să-i treacă prietenul cu cele 50 80.000 de mii de oameni, cu carele fără de număr, care se socoteau cu miile, cu tunurile zguduitoare, ale căror guri largi găduiau. Sfărmarea zidurilor vrăjmașe, apoi acel drum era drumul pocuției. Ce căuta prin pocuția omul acesta pe care Ștefan îl cunoscuse în 1487 ca ușuratec și trufaș, gata să urmărească oricând ceea ce nu putea să ajungă? Era poate un dușman, ale cărui asigurări, a cărui frăție războinică, a cărui iubire pentru creștinătatea ce sufere nu erau decât minciuni, vicleșuguri, ticăloase, Momel de trădător care vrea să răpească o țară vrednică de cinste și recunoștință, fără a cheltui sânge și a înfrunta primeștii? Era tânărul leu leșesc numai o sălbate că vulpe litvană, să săi păgâni? Dacă era așa, Moldova știa lanțurile prin care se prind astfel de vietăți făcătoare de rău. Răspunsul îl dădu Maria Sacraiul apărător și răzbunător al Cruci. Când ajunse la Coțmani, de unde tocmai începea Ținutul Sepenicului, alipit de mai multă vreme la Moldova, el puse în lanțuri pe sol și trimise înapoi la Lemberg. Aceasta însemna războiul. Ștefan îi află rostul de la prietenul său din Ardeal, voievodul Bartolomei sau Birtoc, ruda sa, precum și de la oameni cu priință din Polonia însăși, din Litvania, unde Alexandru era prea încurcat cu tătarii și se, și se temea prea mult de muscal ca să-și poată trimite la timp postașii în tabăra regală. Taina era aceasta. Sigismund din Zips vedea pe un frate al său rege de două ori, în Poemia și în Ungaria, pe un al doilea rege polon, pe un al treilea cneaz litvan, pe un al patrulea căpetenia bisericii din Polonia, și îi se părea că lui i se face o nedreptate. Dacă ar fi fost el la Dunărea de jos, ce strălucite slujbe n-ar fi putut aduce tuturor vecinilor săi, și ce frumoasă n-ar fi fost această mare împărăție iaghelonică, legată prin jurăminte, care s-ar fi întins fără nicio întrerupere de la hotarul Veneției până la granițele Moscovei, zid de fier înaintea turcilor, tătarilor, muscalilor, înaintea tuturor păgânilor și necredincioșilor. Deci, înainte, pentru întemeierea scaunului lui Sigismund Voievod, prin mila lui Dumnezeu, domn al țării Moldovei, domn străin pentru scopuri străine. Domnul cel adevărat și legiuit, domnul românesc al Moldovei, era în Suceava când îi sosi vestea. Deci, nu era de ajuns căleșii aceștia izmulsese smulsese un jurământ după altul, că-i plecase genunchii spre închinare în cortul de la Colomea, că îl lăsase singur în mijlocul turcilor, că-l uitase, că se gâlceveau cu dânsul pentru o țară a cărei răscumpărare din datorie nu puteau plăti, că îl părau pretutindeni ca prieten al păgânilor, că-i aruncau în sarcină orice jaf, orice pagubă făcută în țara lor, acum voiau să-i răstoarne scaunul domniei, să-i ia în stăpânire țara, să-i dezrădăcineze legea, să-sfarme viitorul neamului său și să-i arunce bătrânețele pe drumurile mari ale privăgiei? Se hotărâ deci la o luptă fără cruțare, care să rămâie ca o pildă veșnică pentru oricine s-ar încumeta să atingă neatârnarea, să bazocorească mândria Moldovei, să caute strângerea neamului românesc. Revin să caute stângerea neamului românesc. La vadul Prutului, lângă Cernăuți, de unde plecase starostele, polonii primiră de la o strajă, anume pentru aceasta, o salutare de săgeți. Dar, când se trecu apa, nici un dușman nu stătea în față ca să taie drumul. Ștefan primi încă în Suceava la 27 august pe cei din tâi prinși căzuți în mâna străjerilor de la Prut. Erau șase, trei plecare la Constantinopol de unde se putea cere cu toată dreptatea un ajutor, acum când creștinii veneau cu astfel de gânduri în Moldova, căci mai presus de orice este și va fi totdeauna neamul. Ceilalți trei se suiră în spânzurători, cărora de acum înainte, zi de zi, le aduseră hrană pândarii din codrul vânătorii oaspeților celor răi. Apoi, în aceeași zi, lăsând grija sucevei lui Luca Arbore, Ștefan Călării grabă spre Roman. Aici era mai aproape de munți, prin pasurile cărora aștepta să-i să vie secuii, de care nu se despărțise niciodată, și voievodul Birtoc însuși cu toate puterile lui. Aici își chemă în tabără țăranii, aici fură poftiți să alerge turcii din cetățile Dunărene, despre mântuirea cărora prin Polon fusese vorba până mai ieri. NOTĂ Cronica de la Bistrița. Pentru secui, Vapovski Ei nu luară parte la luptă turcii însă, 2000, da. Ștefan trimise și la țarul Ivan în august pe Ioan Pitarul, în paranteză cu semnul întrebării pisariul, Ulianitski, pagina 130, închei nota. Într-o duminică, la 24 septembrie, leșii ajunseră la Suceava. Ce drum frumos în răcoarea munților, în blândețea zâmbitoare a celor din tâi zile de toamnă, în marginea satelor albe, care se înroșeau de flăcări și a bisericilor sfinte din care se dădeau jos icoanele și se prădau odoarele, sub dealurile verzi, pe potecile codrilor plin de susuri, de zuzăt, de șoapte. Sigismund voievod venea cu noroc în țara roditoare, pașnică și proastă a Moldovei. După două zile, când se orânduiră cele patru tabere și se așezară carele în jurul corturilor, tunurile începură să bată în cetate, tunuri cum nu se mai văzuse prin aceste părți, căci unul cerea patruzeci, iar altul 50 de cai ca să fie mișcate din loc. Câteva ghiulele de ale acestora să lovească în porțile de stejar și ele se vor deschide pentru intrarea mândră a noului stăpânitor de neam bun și de vestită viță. Dar zidurile se arătau mai tarte, cum se credea, și ele ținură bine la prubă. Valahii, care săgetau din dosul lor sau trăgeau cu sinețele, ba chiar împroșcau și ei din tunuri, mai mici, dar bine întrebâințate, erau oameni neînfrânti și foarte ageri, cu adevărat neadormiți, că cei dregeau în ceasurile jertfite ale nopților pagubele pe care dușmanul le putea face ziua. În zădar deschideau polonii poarta de intrare pentru Sigismund. Moldovenii o zideau înapoi până în revărsatul zorilor, grămădind pietre, crămizi și lemne. Așa trecură două săptămâni. Și în tabăra așa de bucuroasă la început, așa de îmbătată de jafuri, foamea a început să-și arate chipul subț și sarbăd. În sus și în jos, din dincoace și dincolo de siret, țara era pustie. Grânele secerate stăteau la loc bun, iar oamenii, afară de nevolnici, se aflau la Roman, între două ape, a Moldovei și a Siretului, în apropierea muntelui, în jurul lui Vodă. Suceava nu se putea lua fără să se înfrunte zilele reci care se grăbeau. Drumul înainte era închis și de moldovenilor și a turcilor. Înapoi însă, cu toată rușinea, putea să se întoarcă cineva bătut, fără să se lupte. Da, însă numai cu voia lui Ștefan. Această voie o ceru Birtoc Ardeleanul, care sosise cu câteva mii de oameni ca să împiedice o luare a Moldovei de către Poloni, pe care avea cine să o oprească. Poate că el nici nu ceruse voia craiului său, care totuși se luptase și el odată cu acest frate fără stâmpăr, fără măsură și statornicie, care era Ioan Albert dar voievodul Ardealului nu dorea să verse sânge creștinesc, căci între Ungaria și Polonia se făcuse în 1492 o legătură mai ales împotriva turcilor, ci sosise ca să împiedece și pe alții de a-l Ulia... pagina 121, 5 decembrie 1492 Ștefan nici nu fusese de la început prietenului Vladislav, ce ajutase o clipă pe Maximilian din Germania, care voia și el moștenirea lui Matias Corvin. Pentru trecerea oștilor ardelene, vezi Sabo, Secheli, Ocle, Veltar, 3 roman, pagina 130-131. Din Brașov, la 9 septembre, voievodul Ardealului cere sibienilor tunuri și muniții, pentru că, citez, N., Iam magnificus dominus Stefanus Vaivoda, Moldaviensis, nos cum omnibus gentibus nobiscum existentibus, ad ipsum Moldaviense regnum advocat, et hodie homo suus percvem vocari fecit, apud nos est, închecitatul copie, la Biblioteca Academiei Române. Și alte două scrisori privitoare la ajutorul ardelean dat lui Ștefan, se află în copie la Biblioteca Academiei Române. Închei nota. El se înțelese de-a dreptul cu regele Polon. Acesta trebuia să se ridice dinaintea Sucevei, fără nicio întârziere, și să se întoarcă înapoi pe unde venise. Cererea se primi cu bucurie și se spune că Ștefan, căruia îi plăcea bat jocura care umilește pe cei încrezuți, ar fi dat dușmanului său sfatul cel bun de a merge tot pe drumul mare și de a nu se încurca prin pădurile vestide rele ale Moldovei, unde i s-ar putea întâmpla ceva neplăcut din partea atâtor oameni fără căpătâi, ce locuiesc mai bine decât acasă în desișul Fagilor Bucovinei. Ioan Albert nu fusese învățat în destul prin isprava sa de până acum. Era zorit să ajungă în sfârșit în țara sa primitoare, unde sunt petreceri potrivite pentru un om de vârsta sa, unde e hrană și băutură din belșug și cântecele plutesc prin aerul greu de miresme al odăilor de spăț. Apucă de-a dreptul prin codrii, ale căror poteci se suiau pe înălțimi, care se rupeau apoi în coaste prăpăstuite. Se înainta încet, cu atâta mulțime obosită și sigură de pace, până în codrul Cosminului, dincoace de cernăuți, lângă râpa de rehluiului, se cheltuie o săptămână în capăt. NOTA pentru localitate vezi E. Fisher, opera citată, toate știrile în Cronica de la Bistrița, conform notița din Revista pentru Istorie, Arheologie și Filologie, trei roman, paginile 485-488, în Vapovski, Miehovski, înscrisoarea lui Ioan Albert, către Vladislav. Închei nota! sara, oastea ajunsese cu craiul bolnav zguduit de frigurile mustrării de cuget și ale mândriei rănite, în marginea dumbrăvii pe care el venea să boteze cu sângele ostașilor săi, dumbrava roșie. Copacii fremătau în noapte ca o amenințare și trunchiurile prin care trecuse limba ferăstrailor se clătinau ca odată la crazna sau la sepenic, în zile de mare nenorocire pe care le uitase răbătrânii, și nu le pomeniseră tinerii. Cărările erau înguste și gloata multă. Până la căderea nopții se putură strecura numai călării din ținuturile poloniei apusene, care fură lăsați străbate cele două legi de pădure și aș face iarăși tavăra de cealaltă parte, la Cosmin, în vale. Regele, cu cei mai mulți dintre ei săi, petrecu noaptea, ultima noapte pentru multe mii de oameni și pentru atâția fruntași, care aveau acasă purți domnești, supuși și bogății de tot felul, în tabăra cea veche. A doua zi, când Moldova serba pe Sfântul Dumitru, dă dădură semnalul de plecare. Pe rând, intrară în codrul cuprins de neguri și în de un vânt rece, ca fiorii morții, tunurile greoaie, carele, straja, craiul bolnav, dus într-un leagăn, călăreții Poloniei răsăritene, care știau mai bine ce sunt moldovenii, oastea cu plată și gloata. Ioan Albert ajunsese acum la mijlocul drumului, când chiotul obișnuit al moldovenilor se înălță pe neprevestite, încremenind rândurile polone. Un vânt de primejdie zgudui codrul și în urma regelui zidul de arbor căzu la pământ tăind poteca. În zborul nebun al săgeților, Sărănimea, curtenii, boierii, în frunte cu domnul însuși, se aruncară asupra drumeților din coadă. Ei nu încercară măcar să se lupte, ci se închiseră în lagăr ca într-un staul pe care îl împresură lupii. Măcelul se săvârșie aici fără înverșunare, curânduia la unei pedepse ce se îndeplinește.